Poezis Vasile Voiculescu Toamna În zorii sfioși se coboară pe largă întinderea lungii, cu sape, cu pluguri și grape, o mută și sarbă de gloată. Din cerul mocnit lin se cerne o ploaie măruntă cu zloată, dar trâmba de oameni se înșiră, se pe țarina toată și îndată pornește la lucru trudit a robime a muncii. Cum tremură brațul pe coarne, Căci lutul cleios ține fierul. Când boii spetiți cad sub bice Pe brazda cu greu începută, Atunci doar stă truda o clipă. S-ar oameni grăbiți de le ajută Și zorul pornește mai apric. În toți e o încordare tăcută, doar unul de-și zvârle căciula, oraltul altul de-și chimiru. Sub seară, târziu, Zbuciumarea salină penchet, Se dezleagă și gloata se împrăștie, Piere de noaptea bordeielor suptă. Pustiu, răscolit, crunt, Stă câmpul, ca după o crâncenă luptă. Doar ploaia rămâne să plângă, Nopți zile întregi, neîntreruptă, Logodna semințelor blânde, Cu lutul bătrân, stors de vlagă. Vasile Voiculescu Toamnă Jos pe tărâmul unde cad vorbele ucise Și unde abia srăbate doar gândul dus ca vântul Azi, cotropit de umbra ce-i întreg pământul Stă raiul amintirii cu porțile deschise Grădinii amintirii se scutură de roade Și la mare îngălbenesc de poame. Uitarea își trimite arar când este foame Furnicile ei negre și viespile îi scoade. Miroase pretutindeni a mucegai și a o fructă ciugulită de pasărea durerii Mai spânzură scheletic pe vreascu ros al verii. Din hârca ei sămânța rânjește în tăcere. Aluneci ici pe cărnuri de fructe însângerate, Dar nu le vezi din iarba ce a cuprins dospite. Ici calci pe pulpa dulce a poamelor strivite și duci pe tălpi mireasmă de amintiri uitate. din tot ce a fost grădina pierduta cu mânzare plângi crengile uscate ce le-a surpat furtuna. și în toamna ta săraca, plecând nu iei nici una din roade mentiri, muscate de uitare. Giorgetto Perciano Balada unui Greier mic Peste dealuri zgribulite, peste zrenzuite, a venit așa deodată toamna ce a întunecată. Lungă, slabă și zăludă, botezând natura udă cu un mănunchi de ciumafai, când se scutură de ciudă, jurul ei departe risipește nevantai ploi mărunte, frunze moarte, stropi de tină, guturai.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 și pe aripi pudrat cu brumă. Cri, cri, cri, doamnă gri, Nu credeam că o să mai vii înainte de Crăciun, Că puteam și eu să adun o grăunță cât de mică, Că să nu cer împrumut la vecina mea furnică, Binecă nu îmi dă niciodată, și apoi umple lumea toată cum am dus și am cerut. Dar de acuș, zise el cu gras sfârșit, ridicând un picioruș. Dar de acuș s-a isprăvit. Cri cri, cri, toamnă cri, dar smic. Și n George Bacovia, Belșug. Culori și fum de toamnă. Plâns de poet, apa rece, frunzele plouă. Vorbește încet, pășește încet, că totul cade cu nouă. Vinul și mierea și grâul tot le-au strâns de grabă cine a putut. se, și plânset visele scot, Dute oriunde, frunză de lut, Și-o păsărică în grădina brumătă, În liniștea rece, a iarna făcut. Am strănutat pe-o stradă curată, Frunzele toate încă n-au căzut. A fost o dată. va fi o dată, nu spune zarea, dar spune omul. Numai acum e niciodată. Adânc, prezentul închide tomul. Mă duc tot acolo în marea clădire. E ora de la care rămân închis. O emoție, o amorțire. E toamnă. Mi-au dat de scris. Lectura Lidia Popița-Stoicescu